Continúas a escoitar a Radio Municipal do Porriño 906.0 da FM E hoxe queremos falar con dúas abogadas que o rematará que a realidad decidiron montar un negocio xuntas relacionado co tema xurídico Pero con aspectos noviosos, alo menos aquí en Galicia, xa que se especializan na mediación Para saber exactamente de que se trata isto, temo o no, noso estudo, elas son a Dega Castro, vos días Hola, vos días. E a María Alonso, vos días Hola, vos días. Bueno, antes de nada, gostaria de dicir que tedes o centro xurídico e de mediación aquí no multicentro de Torneiros, ¿verdad? Sí, sí. o Concello de Porriño pois eh, abriu o viveiro de empresas e eh, uh -huh. xa tiñamos pensado o proxecto de mediación eh, do o centro xurídico. E, bueno, presentamos un proxecto e tivemos a sorte de, de que nos, nos concederon unha oficina no vivero de empresas, aquí no centro de torneiros. E ahora a empregar esas oficinas para ofrecer ofrecerse servizos dos que falamos, de xurídicos e de mediación. Neste caso, do que queremos centarnos un poquinho é na mediación. Que consiste este servizo que prestades? Bueno, pois a mediación é un procedimento alternativo e eh, complementario a vía judicial, no que as partes en conflito coa xuda dun mediador, Bueno, pois A través de unha conversa e de diferentes sesións que non son durar máis de 45 minutos uh -huh. eh, bueno, pois Intentan eh, abordar o conflicto eh, e no Intentando eh, chegar a acordos entre as partes Sempre coa xuda dun mediador que é o que dirixe eh, este proceso Vos seríades o mediador neste caso uh -huh. eh, Sobre todo en conflitos de carácter familiar, escolar e veciñal, certo? Sí, eh, bueno, eh, nos ofrecemos eh, unha serie de servicios eh, non solamente no ámbito familiar, senón uh -huh. tamén no ámbito educativo, eh, no ámbito multicultural, tamén aquí en Porriño, pois eh, hai xente tamén de etnia xitana, uh -huh. eh, bueno, pois eso pode ser, podense crear conflictos, non? Entón, eh, bueno, pois pues con Medialex, con o Servicio de Mediación, intentamos ofrecer eh, non solamente, bueno, pois pues que os conflictos se, eh, se solventen no procedimento judicial, senón ofrecer tamén as persoas que existe a mediación. Uh -huh. Que tipo de persoas son as que acuden na busca deste de servizo? Eh, hai de todo. Normalmente a xente... Eh, cando ten un problema, pois solamente coñece o procedimento judicial e non nos, cando vemos que o conflicto pode ser objeto de mediación eh, non duvidamos en ofrecer este servicio porque cremos que ten moitas vantaxes con respecto ao procedimento judicial. Mm, María, cales serían estas vantaxes? Eh, a mí estaría me decir que mm. a mediación familiar alcanza o seu maior beneficio cando hai menores que na, nas grandes, no, no, na separación e no divorcio Porque a adaptación dos menores á nova situación na, na que se van a encontrar depende da forma en que seus pais vayan a gestionar o, o conflito, porque lles vai a afectar en gran medida. E podense evitar moitos problemas emocionais, ecolóxicos e incluso escolares dos menores. Uh -huh. Por iso, nos, cando nos encontramos con parellas en separación ou en divorcio, eh, a primeira opción que lle ofrecemos e que se ese conflicto e, a través da mediación. É uh -huh. un proceso menos traumático, sería, por exemplo, unhas ventaxas, verdade? Uh -huh. Unhas das ventaxas principais que nos encontramos uh -huh. a hora de ofrecer a mediación. Algúnha outra? Outra das ventaxas é que é un procedimento menos costoso. Cando uh -huh. as partes entran nun conflito judicial encontranse cun custo moi elevado. Que, sin embargo, na mediación que non, o máximo de sesións que, que, que poden ser son oito, é eh, moito máis económico. económico. Porque se reparten os gastos, se non me equivoco, verdade? Sí, correcto. Eh, un prezo así estándar? Bueno, pois, eh, nos estamos eh, cobrando as sesións a 60 euros, uh -huh. eh, son a, nesta época de crise, creemos que... Bueno que a xente pode ter en conta que non solamente existe o procedimento judicial e que a mediación pode ser unha boa alternativa, non? E non solamente no caso económico, senón eh, tamén en canto tempo eh, queremos, bueno, pois eh, expresar que un procedimento de mediación eh, o conflicto abordase cando está o conflicto, non? Uh -huh. E eh, eh, se intenta resolver pois en, como máximo, bueno, pois un mes, dous meses en diferentes sesións e eh, cando nos poñemos en marcha un procedimento judicial, pensemos, por exemplo, no caso de un divorcio, entre que presentas a demanda, eh, celebras o suizo e eh, despois esperas a sentenza, pode pasar perfectamente un ano. Entón, esa unha das ventaxas, non? que abordas o conflito cando realmente existe, non cando non hai que esperar, eh, os nudos vanse formando cada vez máis, finaliza o procedimento, pero eh, quizá o conflito queda todavía latente. Hmm. Segundo vos, entón que se resolva dun xeito máis rápido tamén axuda que o conflito se solucione dun xeito máis xinxelo Exacto non Porque non so, recente E non so iso, senón que as partes son protagonistas do seu propio conflito Son elas as que deciden finalmente cal é a solución que, que llevan a dar uh -huh. En un procedimento judicial leo Suez, o Suez o Ministerio Fiscal quen vai a decidir por eles uh -huh. que é mellor que as partes para saber cal é a mellor solución E como se fan? Como son esas sesións? Eh, normalmente acude unha das persoas eh, Normalmente intentando presentar unha demanda judicial Ou unha denuncia eh, Como dixía antes, cando o tema é mediable Pois ofrecemos este servizo. Entón, eh, se, parte, se esa parte está de acordo eh, O conflicto non está... Eh, bueno, pues en, en un nivel emocional de conflictividade bastante, bastante elevado o que facemos é intentar que, aparte, poñase en contacto con a con outra parte en conflicto. Uh -huh. Se non se pode, pois, nos, eh, a través de Medialex eh, mandamos unha carta a outra parte invitando a que acuda a unha sesión informativa. Pois Sempre temos que explicarle e que teñan presente que é un procedimento totalmente confidencial o que se fale na mesa de mediación, vai quedar na mesa de mediación É sobre todo, que, bueno, pois que é totalmente voluntario. As partes, eh, cando queiran, aunque o procedimento este iniciado, pois poden dicir, mira, pois non quero seguir, ou, bueno, pois que desde o principio hasta o final, eh, poden dar por terminado o procedimento. Non, non é algo obligatorio. Canto uh os -huh. Canto os casos, máis ou menos, tratastes aquí na zona? Pois aquí na zona de Porriño desde o mes de setembro que abrimos o despacho jurídico de mediación eh, creo que levamos sobre dez casos de mediación. Eh, temos que decir que que hai unha gran satisfacción polas partes e eh, na gran maior dos casos que levamos chegou a un acordo satisfactorio. Entón para vos, eh, a vosa parte positiva, a vosa parte do negocio é conseguir a satisfacción dos clientes? Extamente sí. sí. e conseguir clientes pois habituais ou polo menos un boca a boca que os axude a sairar dentro co negocio porque digamos que neste mm, xeito gañades menos que nun proceso jurídico Claro é eh, que eh, ordinario. Eh, sí eh, como abogadas eh, a nivel económico preferimos lógicamente, pois pues, por exemplo, tener un divorcio, un divorcio contencioso que un divorcio mutuo acuerdo porque vais a minuta vai ser maior, pero bueno nos eh, creemos na mediación e eh, pensamos que que non solamente se gana a nivel económico, sino a nivel emocional, eh, vendo que as partes realmente solventan o seu conflicto é eh, moi gratificante para nós. Bueno, entón, eh, convidade as persoas a que se informen aquí no multicentro de torneiros, teñen a posibilidad de aquí teres unha oficina, como decimos, na terceira planta do multicentro, eh, a informarse simplemente é gratuito. Sí, a sesión informativa é totalmente gratuita. Uh -huh. E eh, ademais tamén eh, me gustaría engadir que Eh, existe na xunta eh, un registro de mediadores No que estamos nos inscritas eh, A xente que non teña un nivel económico elevado Pode eh, solicitar a mediación a nivel gratuito eh, E unha minuta bueno, pois que, que asume a, a xunta Isto uh -huh. é importante para todas aquelas persoas Que non poden asumir eh, unha mediación privada uh -huh. Porque dice tamén que aquí non é moi conhecida en Galicia a mediación Pero en outros lugares de España sí que é, verdade? Sí, bueno, en Galicia empezase a coñecer De feito, eh, no sulgado de Ourense ou de Santiago Existe un servicio de mediación intrasudicial E eh, aquí, bueno, eh, no Concello de Vigo eh, Creo que eh, No mes de suño ou suyo Que tamén vai arrancar o, o, A mediación intrasudicial Aquí, bueno, eh, estamos intentando eh, Que se dé coñecer, Pero bueno, poquiño a pouco Incluso tedes preparado un proxecto para os colegios Sí Sí, eh, gostaríanos que, que os institutos e colexios do municipio de Porriño uh -huh. eh, pudesen adaptar un, un programa de mediación escolar. Eh, todos os beneficios da mediación, da convivencia pacífica, e de gestión de conflitos, se pudese aplicar no ámbito escolar. Para que esses menores eh, teñan as ferramentas suficientes para o día de mañán eh, todo o que nos podemos ensinar de xestión de conflitos o podan aplicar non só no ámbito escolar, na fora do, do, da, da convivencia escolar, na súa familia, eh, cando xa sean personas adultas, uh -huh. que aprendan a xestionar os seus conflitos dunha forma pacífica e, e, e beneficiosa para eles en canto a, a que vais o nivel de conflictividade na sociedade. Mm. Non sei sé si se podamos conseguiños precisamente sobre isto, como reducir ese nivel de conflictividade na sociedade. Bueno, pois eh, podemos puñer en práctica eh, coa familia, cos amigos, por exemplo, eh, asertividade, ¿no? uh -huh. eh, dicir o que, o que pensamos eh, dunha maneira firme, pero sin intentar eh, molestar as outras persoas. Outras técnicas, agora mesmo, non sei se María se eh, ocorre outra. Unha das técnicas principais da mediación é a empatía. Uh -huh. en eh, Ver como, como tiene na situación da outra persoa eh, e, e porte na, na situación do, do outro. Eh, ver que, que esa persoa ten unhas vivencias específicas e concretas que tínen tibetes, entón que lle fan actuar e pensar desa forma. Forte tina na situación do, do outro. Mm, hai moito de psicología na mediación, verdade? De, de feito, perfil, do perfil do mediador eh, suele ser un abogado ou un psicólogo. Uh -huh. eh, toda toda a técnica da mediación é como unha combinación do mundo xurídico e do mundo psicolóxico. Bueno, pois, a, para ir rematándonos, non sei se queres engadear algo máis. Bueno, pois, eh, invitar ás persoas que teñen algún tipo de problema ou conflicto Eh, bueno, que, que veñan por aquí, por a oficina de Medialex, e eh, aquí bueno, pues, eh, farase unha sesión informativa, e eh, eh, se si están de acordo, pues, iniciar un procedimento de mediación. Pois moitísimas gracias Ádega e María por acompañarnos esta mañá en Si Radio Porriño Contarnos en eh, que consiste ese proxeto que tedes de mediación E tamén recordamos que estás usando unhas oficinas de, que se chaman viveiros de empresa aquí no multicentro de torneiros Que están á disponibilidad de pues, aquelas persoas que dicen montar un negocio Que son instalacións que bordeixan o concello uh -huh. de maneira gratuita, verdade? Sí, eh, bueno, sobre todo, tamén xa me olvidaba agradecer ao Concello, esta oportunidade que dá aos emprendedores, que é algo, bueno, eh, maravilloso, sobre todo para as persoas que estamos empezando. Eh, bueno, pois, de aquí, desde aquí un saúdo moi grande. Vale, porque reciñas as dúas, a túa próxima. Gracias. gracias, gracias a goza. vos por la acollida.